Domnul, iubesc voi toți, mă soldat și vă salut din lume, cu dauna, în rașin vechi vechi. Slavăție, Hristoase, Dumnezeu de natărătoasă, slavăție. Slavăție, cu <fie> rașin cu Da, mi Cristos, adevăratul Dumnezeu noștri, pentru rugăciunile prea sale, ale cinstitului Săvitului proroc înainte mergătorului și bădăzătorului Ioan, cu ale Sfântului Grichelie mărturisitor, ale Sinte cu mace noștri, pe la schimba și a celor împreună cu Dânșa, cărora pomenilor săvârșim, ale celor inclusiv Sfântului nostru Ioan, or, patriarhul Constantinopolului. Ale simților drept s-or dumnezești, părinții achim și amășcându tuturor sfinților. Să ne ia să ne mântuiastă, noi ca un bun și de oameni viitori. Sinților părinților noștri, Doamne, Isus, Evisoasă, a noștri, Universul ne pre noi. Cinstită este înaintea Domnului moartea vioșilor lui. Când Sfânta Scriptură spun acest cuvânt, ubiți din joși. Arată o părticică din ceea ce îi place lui Dumnezeu, din ceea ce îi iubește Dumnezeu de la nobleța zidirii sale, chipul și asemănarea sa, omul. De vreme ce spune că este atâta de cinstită moartea cuioșilor săi, fără numai că reversul medaliei urâtă este moartea păcătosului în fața lui Dumnezeu. Cale de mijloc, după cum se vede, nu prea este. Dacă Dumnezeu nu este într-un nimic lincinos în ceea ce a spus, nici într-o virgulă, fără numai că El este Cela ce ne poartă de grijă și vrea, să ne ajute întotdeauna ca să ne izbăvim din cursa morții, din această colibie a morții. Dar el întotdeauna stă în spate de omul, care atâta bun simțul Dumnezeu și nu trece înainte. Și ați observat și frățile voase, printre semenii cu care ne întâlnim. Dacă stăm puțin și cugetăm, vedem cât e de frumos omul care gândește și se îmbracă în acea frumoasă noblețe a bunului simț. Cu atât mai mult Dumnezeu nu-l forțează pe om. Și de ce nu-l forțează? Că el cândva și-a cerut să fie liber. Așa cum fiii voștri, dragi credincioși, își cer libertatea Mai ales în timpul Când Pubertatea bate la ușă Li se pare Că sunt tutelați Sunteți îmbătrâniți Și El vrea să fie liber Așa a vrut și omul Să aibă libertatea gândirii Și de la gândire Libertatea faptelor În rest Dumnezeu îi rămâne pe planul doi și parcă este tributar ca să-i răsară soarele, să-i napună, să-i răsară cerul înstelat, să-i dea nor, ca să-i binecuvinteze toate cele pentru hrană și restul de care știm că avem nevoie. Iată că nu toți oamenii au gândit așa de-a lungul vremurilor. Și fiindcă oamenii dintotdeauna au fost aceiași, nu au coborât din copac și apoi s-au civilizat și urmează să se mai civilizeze. Oamenii au fost dintotdeauna aceiași, în aceleași mofturi, în aceleași binecuvântări, precum și în aceleași frumusețe ale lor. Iubiti, că din ce când însfinții părinți au desc descris destul de clar că drumul spre mântuire, spre evadarea din cursa morții, se rezumă la trei războaie, nu a greșit. Trei războaie crunte și nemiloase cu care acest suflet încătușat. Ca într-un sarcofag ce se numește trupul, trebuie să se lupte. Trupul, Luna și diavolul. Diavolul care este artizanul în tot ce este rău, caută dintotdeauna ca un pismaș, ca un vânător să nu-l slăpească niciodată pe om și pe cât posibil... Precum vulturul de pradă să-și ia victima. Dar fiindcă nu are accesul definitiv asupra omului, de multe ori prada îi scapă din mână, din chiară și atunci urlă ca un leu în pustie de mânie. Nimic nu l șifnește pe diavol când o fire neputincioasă caută, încearcă și îl cere pe Dumnezeu un ajutor ca să iasă din această colivia morții. Lui îi se pare că toată lumea este stă la picioare și că greul poate învinge cineva venind Mântuitorul jertfindu-se, lăsându-se omorât pe cruce, deja s-a descumpănit cumpăna lui. Tanerile în care își cântărea eu dreptățile și pierderele deja nu mai sunt în echilibru. Hristos a venit în trup. N-a venit, cum spunea Apostolul, în chip de înger ci sămânța de Abraham aluat și de ce a venit în trup? ca să ne arate că trăind ca noi există variantă dacă îl chem pe Dumnezeu în ajutor cât de greu ți-ar fi războiul să-l piruiești cât de mic ai fi totul este să nu te înfricoșezi dar când pornești semest la trup crezând că datorită forțelor tale a inteligenței tale și a măiestriei cu care îți armele vei birui, atunci ești o victimă iminentă. Dar când îl ceri pe cel ce te-a zidit în ajutor este imposibil să nu vină și ajutându-te îl vei pirui pe cel care ne pismuiește și ne ur urmărește Cripă de cripă să ne urcă în pântăcele iadului. Iată o copilă care la 10 ani a sfidat legile firii. Și știm ce înseamnă vârsta de copil. Iată pe aceasta care auzin din casă cuvântul Evangheliei. Auzind la Sfânta Biserică unde mergea cu mare pioșenie și asculta Sfânta Liturghie și slujbele și a pregătit pământul unde a căzut sămânța Domnului Hristos. Iată cum a putut să rodească un pământ prematur. Mintea a început să se lumineze din ce în ce mai mult spre cele Dumnezeiești un copil la 10 ani din casă de om înstărit și cu haine frumoase pe el, văzând pe un sărac să discearnă, să se dezbrace și să schimbe hainele, cred că nu mai este a unei judecăți omenești. Și totuși vedem această copilă cum Hainuțele ei frumoase cu care un nobila și o arătat că este dintr-o casă stilată, le-a schimbat cu niște rupturi. Din ce motiv? Nu o făcea cum de multe ori fac oamenii, aroganți și fac o milăstenie în văzul tuturora. O făcea din purul sentiment de dragoste pentru semenei ei, dar... În numele lui Dumnezeu Știa ce înseamnă să sufere un sărac lângă ea Știa alternativa Eu sunt îmbrăcat în haine stilate Am întumicat și acela nu l-are Ca să ajungă la așa cugetare Fără numai că Dumnezeu să lăștea în inima ei Iar Dumnezeu Nu i-a impus ci ea prin propriul său discernământ a făcut acest lucru. Și cum Dumnezeu niciodată nu uită nimic din ce a zidit, nici pe ea nu a uitat-o și nu a părăsit-o. A văzut că gândește frumos, nu față de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru semenii ei. Dragi credincioși, cum și-o fi tâlcuită acea copilă cuvântul Evangheliei? Eu cred că a rămas o pildă tremurător de mare pentru toți filozofii lumii. Iată cum ea începe să-și ducă scurta epopeia vieții ei spre a sparge cerurile și ca o porumbiță să zboare spre cele înalte. Părinții, creștini fiind în firescul lucrurilor, normal o certa, chiar a și pătut o să nu-și mai schimbe hainele. Dar ea, parcă, și-a făcut totul ceață din certurile părinților și în cele din urmă, dacă ei nu o gândeau după cum gândea ea, le-a părăsit și casa. Iată iarăși două alternative din diametral puse. Aveți copii care v-au casa, tu nu din același motiv cum l-au părăsit Sunda. Vă părăsesc casa să sușească altor săi, dar ea a părăsit casa fiindcă era oprită în a se desfășura în cele frumoase. O copilă de calea privegiei și unde se duce? La locuri de sfinte, se duce la Constantinocole, se duce pe la mănăstiri, ascultă cu dragoste cuvântul Evangheliei și a început în mintea ei atât de fragedă să înțeleagă războiul cu care trebuie să se încrânceneze. Post rugăciune, cugetare numai spre cele frumoase și nici de cum spre cele animalice, spre cele dobitocești care ne aplacă mereu în jos. Ce viață o fi dus ne dăm seama de acum intuitiv o copilă se ia calea pripegiei dar numai la locurile frumoase Dumnezeiești, fără numai că gândea foarte frumos, ca un înger într-un. Iubiți credincioși, dacă l-a cerut pe Dumnezeu în compania sa și mentală și trupească, nu a lăsat-o niciodată de isperiște. O vedem cum la vârsta de 25 de ani, după atâta o stăneală care numai Dumnezeu i-o știe, Vine cerul lui Dumnezeu și spune să se apropie de locul de Paștină, lucru pe care îl face. Apoi n-a mai durat mult și și-a încheiat toate conturile aici pe Pământ. A murit, dar a murit frumos. Din acest motiv, Iată, dragi credincioși, a rămas printre creștini, printre iubitorii de Dumnezeu, atât de viu fântul acela cinstit este înaintea Domnului, moartea cu vioșilor lui. Să urmărim pe această copilă care a trăit după 1000, pe la 1050. Lumea nu era ca astăzi, dar trupul era. Trupul cerea drepturile. Iată cum a sfidat războiul trupului. Avea să fie mormântată după rânduială omenească. Pământul nu a primit-o, că pântăcele cele pământului digeră tot. S-a rușinat de frumusețea vieții ei, de castitatea ei. De integritatea ei mentală și nu a primit-o, i-a refuzat trupușorul ei cinstit și sunt. După câteva sute de ani, Dumnezeu avea să o scoată la lumină, că murind un corăbier, puțea grozav acela că era în descompunere, și un pusnic a spus cetățenilor locului să-l îngroacă acolo, să nu-i mai pută să deranjeze acel hoi. Și întâmplarea a fost că atunci când au săpat groapă s-a nimerit tocmai peste groapa sfintei. Oamenii au văzut trup putrezit și fac o mică paranteză. Mai sunt trupuri neputrezite. De multe ori am găsit și noi când am dezgropat oameni, dar depinde cum, din ce motiv nu putrezesc." Ne abținem puțin cu Ilie Lăcătuș. Dar iată că oamenii, neștiind ce înseamnă un trup găsind acolo neputre, putre, a pus acel hoi peste." s-a arătat unui om în cetate și a spus du-te și scoate acel cadavru de peste mine de acolo, că te ranjează. Și același vis a fost în același fel altei creștiri. Spunând de pisocului și ducându-se, cu mare ceremonie a găsit mormântul Sfintei ca un sălaș, ca un locaș ca un palat frumos, mirositor. Din momentul acela Sfânta a ieșit la lumină spre închinarea, sfin... spre închinarea creștinilor și spre ajutorul lor. Sfintele moaște au fost purtate prin Belgrad, au fost duse în Târnă, au fost duse în Constantinopole, până când Dumnezeu a mișlocit, prin voința sa, și dragostea care a avut-o față de poporul nostru, domnia lui Vasile Ducu, a fost aduse cu mare cheltuială către turci la Iași. De acolo Sfânta a vegheat din totdeauna poporul român. A făcut o tren întreagă de minuni în numele lui Dumnezeu cei ce venau și se închinau la Sfintele ei moaște. O minune putremurătoare care a fost la 1888 s-a făcut în la mitropolia Iașului că făcându-se niște reparații, Sfintele Moaște, Curatna, a fost pusă pe un catafal undeva într-un parafiz. Ispita s-a făcut că luând foc Sfintele moaște și cu toate podoabele ei n-au fost atinse absolut deloc. Și lemnele catafalcului au ars. Dar ca o mărturie că ea este sfântă, ea este într-adevăr împlinirea în acelui cuvânt de care am spus că cinstită este înaintea Domnului, Marta cu vioșilor săi a rămas în aceeași integritate cum nu a primit-o pământul. Și focul s-a rușinat de cinsta ei, focul care mănâncă tot ce găsește, iată că nu i-a primit Sfântul ei trupușor, curat, cinstit, imaculat, din cădincioși, deși o viață scurtă. A avut Sfânta, dar de o încărcătură imensă pentru cei ce își caută viruința în fața acestor războaie care ne stau în calea mântuirii noastre. Ea s-a luptat cu trupul. N-a avut războaie de muncenicie, dar cea mai grea muncenicie aș putea să spun, și mai ales în anii tinereții, sunt războaiele trupești. Dar cine de birie, ușor biruiește și alte războaie. Un mare proroc avea să spună la timpul său, Iar tu i-ai pus pe aceștia ca pe niște podoabe pe haina miresei, Aceștia de care spune prorocul, nu era altceva decât o prorocie despre sfinții care aveau să umple cerul și pământul după înălțarea Domnului la cer. Așa cum o mireasă într-adevăr în ceasul, nunții ei caută să fie împodobită cât mai frumos, așa mireasa lui Hristos se împodobește cu aceste nestemate care sunt sfinții lui Dumnezeu. Și cum este oribil când a găs pe un veșmânt același fel de nestemate, tot așa și celul ar fi fost urât dacă era numai un tip de nestemate. Ci aceste comori atât de strălucitoare sunt din toate compartimentele vieții în care își duce omul pașii spre mântuirea. Sfinți mucenici, cuvioși, ierarzi, împărați, acolo unde s-a găsit pământ bun, Dumnezeu și-a scos câte o floare frumos mirositoare și în coloritul său și în mirosul său și în designul său. Așa și Sfânta s-a luptat în războiul care i-l a întins vrăjmașul și iată ca a biruit. Nu-i trebuie satanei rușine mai mare decât o copilă să-l sfideze și să nu meargă pe pașii săi pe care îl îndemna și cum știm pe fiecare din noi cu ne prin șaptele sale șacalnice. Ați termina o viață frumoasă aici pe pământ, dragi cior, să nu credeți că tot este așa în sau a venit va la biserică. Ne despărțim întotdeauna de la biserică unii de alții, dar depinde cu ce rămânem în minte. Cu ce să rămânem în pământul Sufletului nostru, atunci când te întorci în palatul tău unde nu mai tu, ești singur tu cu Dumnezeu, acolo puneți la lucru ceea ce ai auzit că ați observat frățile voastre totul rămâi singur de a-i fi o lume întreagă de jur împrejurul tău cândva tot singur rămâi tu cu Dumnezeu și atunci ați cere Dumnezeu să și cele frumoase și să sucrezi mântuirea răsfăind viețile sfinților găsim o pildă de o frumusețe inestimabilă, cum alți oameni și-au lucrat mântuirea, din care noi, ca niște albine, bine, harnice, putem să găsim nectarul necesar cu care să ne mai intrăm în războaiele vieții noastre. Erau doi mari cuvioși, unul mai bătrân cu o său mai tânăr. Și-au lucrat mântuirea în munte, într-o colibă. În singurătatea aceea pustiitoare, dar plină de dragoste de Dumnezeu, a venit vremea când sufletul bătrânului s-a despărțit de trupui stors de vlagă, dar după atâta o stăneală ucenicul a plâns, a săpat o groapă și l-a îngropat plângând. Și cântându-i deasupra gropii lui stihurile de îngropare. A la cetate și a găsit un om care lucra pământul. L-a rugat frumos să vină în minte cu uneltele lui cu care lucra pământul. Acel lucrător îi cunoștea pentru viața lor sfântă ce oameni au fost în viață. A și a spus acel ucenic al fostului bătrân sap aici o groapă că eu sunt prea ostenit și nu pot să sap. Aici unde vezi pământul proaspăt, răvășit este fostul meu duhovnic și sap acum o groapă. Acel om a săpat S-a întins în groapă cel ce i-a poruncit și a spus în numele lui Isus Hristos să mă îngropi. Și momentul acela și-a dat lucru, l-a îngropat și plecând pe cale la lucrul său și-a dus aminte, Doamne ce nemernic sunt, nu mi-am luat măcar binecuvântare de la sfinții mei părinți și s-a întors să-și ia binecuvântare de la mormânturile lor. Dragi credincioși, nu i-a mai găsit. I-a luat Dumnezeu cu tot cu trup. A găsit pământul net de acolo și nu că a rătăcit. A văzut locul, dar nu mai era. Cât de scurt este povestită această viață dar dacă stăm și intrăm în profunzimea ei, cât au fi suferit acei oameni până când și-au rezolvat problemele aici pe pământ și s-au mântuit? Dragi credincioși, multe de găsim în viață, dar dacă suntem doar simpli pasageri, nu se prinde absolut nimic de noi. Dar măcar o fărâmă, din cuvintele Sfinților Părinți, dacă o oprim, cât de închis ne-ar fi filtrul minții noastre și cât de ori -am fi atunci aceea, această împăie poate să facă foc mare în sufletul tău. Vă rog frumos, dar fiecare rămâne în propriul său discernământ. Fiindcă suntem atât de trecători prin viața aceasta, măcar un pic dacă punem cuvântul lui Dumnezeu în pământul nostru, este imposibil Dumnezeu să nu ne ajute. Și mai ales în acest viață atât de păcătoși și mânșav, avem mai mult ca oricând nevoie de ajutorul celui a ce ne-a să nu faceți niciodată imprudența să plecați la drumul acesta spre mântuire singur. Eu fac și eu drept. nu faci absolut nimic. ia pe Dumnezeu în compania ta, cheamă-l în fiecare clipă cum ne-a și spus mântuitorul. Cheamă-mă în zioane cazului tău și neîntârziat voi veni, iar tu... Deșteptându-te, îl vei simțindu-i ajutorul. O rog pe Sfânta Paraschiva, pe toți Sfinții, să ne ajute și pe noi. I-a murit mai tânără ca noi și te demult, dar Sfintele Maște, e binecuvintează țară. Cred că mult a suferit Sfânta Paraschiva când au anulat în 24 frumosul prazic al acoperământului marce Domnului și a serbatul ziua ei, când au schimbat calendarul. Să nu vă împuținați la suflet, că sfintele moaște sunt în alte locuri. Nici n-am vrea să vină în bisericile noastre, în biserica strămoșească. Ea sta acolo pentru credința creștinilor, dragi credincioși. Nu s-a rușina să stea lângă un hoit împuțit în mormânt, până când Dumnezeu a decis ca să fie scoasă la lumină. Nici acum nu este spurcat Sfântul ei trupușor că ecumenistii să duc de formă și sărută Sfintele Maștrii, dar nu ne interesează de ei, fiecare facă ce vor. Iar rămâne Sfânta cea care a păstrat dreapta credință, s-a înscris în dicticele Sfinților Părinți, a Sfinților Sinade Ecumenice și în va ei gândire și putere trupească și a recucerit ceea ce a pierdut atâția oameni până la ea și după ea. O rugăm să ne ajute și pe noi. În mintea infantilă de care tăm dovadă de multe ori să ne ajute să mergem și noi pe urmele ei și să ne împărtășim din sânul lui Adam. Lui Dumnezeu și Sfinților Lui să le dăm slavă și cinste în veci vecilor. Amin. Sunt foarte primitoare, cred că am face o greșeală să plecăm și flământ cu pește. Poftă! Amen.